HFC Azparneko futbol taldea argitan ezagia da azken hilabeteetan. Abendu erditsutan, emeretzi urtez pekoko gazteek gambar dela kopan zuten ibilbide historiko baten ondotik. Eta horrez gain, klöbeko bigazte agerian dira selekzio ospetsu batzuetan sartzen baitira. Aurtiko patxi ideak talantzeko poloan sartuada. Bere bizia futbolari egokitzen du entrenamenduen eta matxen segitzeko. Uh, Entrenamenduak bat ditugu egunero uh, Batzutan bi aldiz egunea Lehenik goizetan zango baloiari buruz e Eta txaldetan e Ebe soit video, soit video edo alterofilia les, Eta azte azkenean beste poloen kontrariko gira Ez uh, talen aldea azparnetik kampo ari dela Selektzio batzu egin aditu jadanik egealarekin Eta orain Talanzeko poloarekin helburua du profesionala bilakatzea Ui, oui, moi, c'est mon objectif. C'est d'avoir de signer dans un club professionnel. C'est pour ça qu'on est là. Et après, euh, on verra. Il euh, y a la real société, mais mon club du coeur, c'est les Girondins. Horrez <truz> gain, akita n'yako selekzioan parte hartuko du. Maite mendiburu lekondakak ere, selekzio orta n'arrituko da neskekin. Bere lehen aldea izanenda selekzio batean, eta sustut neskekin. Orain arte betidanik mutikoekin aizana baita azpagnen. Bai idu erasaz purti harina Brazlinik motzekoekin hasi nahiz uh, ez erako neskaikiparik eta gaur egun ere motzekoekin nahiz beti. Hasi ditut ari nere xireksoa, kalen aldeazen egiten uh, nola neskekin, ez norentzeko lan egin. Piskat dezberdinada egitmoan eta zaitasunan piskat dezberdinada, baina alderi zango uh, baloiago egiten da. Hilo itzuli izan ditu eta urtahila erditsuan segituko duen entrenatzen akitainako selekzioarekin. Naiz eta ebilbide polita eginduen oai arte, ez da baita espada bukatua. Ez da kitsobera, e, nortez ordea de, pui pu, moienerat joan naizarek ez ingo naiz izan eliminatua eta berba xat, balakit xatorun matxak egine entugularik izanen dela la FFF eta olako, olako osak. Hala ere Maite Mendiburu jaroda aspargnen aritzeaz. Ba baitsunta aspargneli esker arribatunais hor arte, club ete esker uh, arribatunais hor arte, choustengatu naute la choustengatu eta neitsat bigrand familia bat de sale konten Quand uh, uh, tan eta club Ortega c'est horarte arribato arribatier Bidio entzat, beste eskualdean selekzioen kontrako matsak izanen dira ondoko etapa importantak.